Бачите? Оце, якщо хочете, і є ворота часу. Або, краще сказати, лазівки, через які можна перестрибувати поміж витками спіралі. До того ж, зауважте, не в будь-яку крапку часу, а саме у ту, яка розташована навпроти на сусідньому витку, тобто на один виток в минуле чи в майбутнє так що ваша жіночка просто потрапила у таку часову вертикальну лазівку. Я спантиличено утупилась у лінію часу. Одна пара проколотих ним дірочок ніби навмисно припадала на дві дати «1980» і «2010». «Тепер зрозуміло?» – посміхнувся, він зібгавши смужку. Я кивнула. Пояснення на пальцях здалося досить простим, але мене хвилювало ще дещо. «А А чому це трапилося саме з нею?» «Вона, звичайно, пересічна громадянка. Чи таке може трапитися з кожним?» «Що для цього потрібно?» Не знаю, це загадка. Якби я знав, то і сам би так мандрував, усміхнувся він. Розумієте, простір, час, то все-таки не смужка паперу. А кожна людина такий складний механізм, можливо, їй просто пощастило. «П -п -п -п пощастило? І іронією повторила я. Саме так, кивнув він, нехай сміливо користується шансом і нікому про це не розповідаю. Така моя порада. А скільки разів можна скористатися такою лазівкою, запитала я. Він здивовано поглянув на мене. А хто ж може знати, скільки людей повернулося, а скільки лишилося там? Такої статистики немає і бути не може. Пригадується, що минулого разу я вислуховувала його коментарі як суцільну маячню. І що її було більше, то краще. Папір терпить, народ читає, контора пише. Якби ж знати, що сама утраплю в таку халепу. Тепер уже він Дивився на мене, як на несповна розуму, навіть запитав. А ви що? Дійсно захопилися цими дослідженнями? Я підтвердила. Він сумно похитав головою. Це як хвороба. Стережіться, я нею уже перехворів і досить серйозно. На жаль, тепер мене ніщо з того не тішить. Чому? здивувалася я. Перестав вірити. Адже теорія мусить підтверджуватися практикою. Пригадується, ви говорили про свої зустрічі із Сервантесом, посміхнулася я. Говорити з Сервантесом досить просто. Він кивнув на книжкові полиці. Отже, тоді він брехав мені. Тепер я брешу йому. Я була розчарована. Вирішила більше ні про що не питати. «Так», – сказала я, аби не мовчати. «Утратити віру – це прикро». Він уважно поглянув на мене. «З часом утрачаєш все. Віра йде останньою. Багато років я мріяв довести, що мандрувати у часі можливо». І страшенно бажав цього. У вас були на те якісь особисті причини? Не втрималася я від запитання. Ніяких, зітхнув він, ніяких, крім бажання зробити переворот у науці. Але тепер я думаю, усе, що ти робиш, мусить мати значне підґрунтя. Якийсь сенс? У мене його не було.